Joseba Asiron, egunon. Egunon. Gomitatzen zaitugu eta gure saiohuntarat, mintzatzerat, piskabat, iruñe erriko egoeraz, alkatea baitzina, iruñeko alkatea, hori mila eta bosteaz geroz, EH Bilduko eta optageizinen eta koalizio batek ilan, beraz, e, sartu zinezten orduan. E, Zerg moduz errikoitxean iru, fe, zonbait urte pasatuta, Bueno, ongi, bagizu gogorra, izaten da, da lehen aldianun e, indarra bertzalek eskuratu dugun iruneko alkatetza, eta izaten ari da gogorra, gauza asko daude aldatzeko, algu baino lehenago hogeita lau urtez jarraian, egon zen eskuina. Eta eskuna Espainiarra, aregeiago. Eta orduan hore indar abertzalek eta eskertiarrak e, garen aldetik. Ba bueno, bazaia izaten ari da, baina bueno, nik beti ezaten dut e, luxua dela bat, e, ez? Eta gainera, pues, azken momentuan e, indarroiek hartu zuten bat ere... Esperientziarik etzeukan pertsona bat, politikatik ezetorrenaz, baiz nahiz, lehenago politikoa izan, eta horregatik oso eskertsuna, naiz. Zer dira gauzak haintzinatu direna? Zuek udalerrian sartuz geroz eta zer egin duzieba? Bueno, ba, hor, zaur e, arlo arlo joan berko genuke ikusten, baina adibidez, e, memoria historikoaren alorari dago kionez, gus hartu ginenean, oindik enparantzabate zegoen dedikatua, Francoen lehen Justizia ministroari hoiten du genuen, bertan ere lurperatuak ziren bi general fastizak eta atera genituen San Jurjo eta Mola generalak beraz memoriari dagokionez zertso baite egin dugu. Gero baita ere erasos existen burrukan ikuste aurrera pausu oso importanteak izan izan direla, Euskararen trataerari buruz ere ez, gu sartu baino lehen Euskara guztiz, mezperzatuar, buiatua zegoen, eta bueno, pues, guk bai kale izendegian, baita gure komunikazio, barruko komunikazio, administrazioan sartu dugu Euskara, eta baita elkate eta zinegotzien e, diskursoetan, ba elebiz egiten ditugu, bueno, pentsatzen dut gausak aurreratu direla. Gero, beste aspektu batzuetan ere mugi mugikortasunari dagokionez, ba bidegorriak sartu ditugu hirian, oso atzeragatuta zagolakoa afera, En fin, pentsatzen dut gaus askota elkar bizitzan ere, alegin hondia egiten arrage pentsatzen dut Oso ongi apropitzatu behar dugu laukera hau. Mm. Azken demora huetan ere, hainitzaipatu izan da, gaztetxian izan diren uh, ez tabadak, uh, hor gazteak beraz ziren tokitik atera nahian ere, ikusi dugu poliziarekin momentu atez ere izan dela. Iduriz komunikazio eskasa Navarroko gobernuarekin eta nork erabaki hartzen zuen, eta zer, uh, bon, momentu pixka bat uh, zaila izan da ez? Bai, izan da zaia, ni beti esaten dut eraikinak okupatzen eh, badira da eh, gazteek behar dituztelako espazioak espai dago batere aukerarika hasentzat edo kalea edo taberna eta guberriz, berriz, ba, eremu espazio autogestionatuena aldean gaude eta horregatik lan egitenari gara. Nik pesatzen dut eta aipatzen duzun gaztetxeari buruz alde zaharreko, iruneko alde zaharreko gaztetxeaz, badira beste gaztetxe batzuk hausuz berdinetan, baina alde gaztetxeari dagokionez importanteena ez da hainbeste eraikina, nun kokatzen den fizikoki, baizik eta atzean dagoen proiektua. Zaguraski eraikino horrek ez ditu betetzen behar bezalako baldintzak, segurtasunaren aldetik eta akcesibilidadaren aldetik, Baina guk kompromiso hartu dugu, ba, beraiekin egiteko eta bilatzeko beste eraikin bat, ikuste irtenbide bat lortzetik oso gertu gaudela. Haute eskundiak izan dira den urtian, eta hor bon, ikusi dugu ere, tentzio batzu bazirela, hor koalizioan e, zirezten eta lau e, parten artean, bereziki arantzadi taldea hor Podemos hortan dago, besteak dira beraz ezkerbatua eta e, gerua bai, eta EH Bildu, eta kanporatu duzuek koaliziotik, edo gobernuko e, eta taldetik, arantzadi taldea e, ikusten duzu horren ondorioz posiblei zanen dela Eldu den urtian berri zeriko itxan izaitia? Bueno, eh, arantzaditik eh, esan dute eh, ja eh, urrengo hautezkundeetara ez direla eh, formazio bezala aurkeztuko. ehongo da podemos Podemosen mundutik beste indarren bat eta noski bereiekin negoziatu talan egin behar izango dugulaz. Ze, azken Finan aldaketak lau hanka ditu eta lauak beharrezkoak dira. Zerta ik helddu ziren eztabadak? E, ez Eztabaik piztu ziren e, ezgineelako ados e, jarri e, aurre kontuetan haiek diru gehiago, nahi zuten haiek kudeatzen ari ziren arloetarako, mukortasunerako eta berdintasunerako, baina horretarako kendu, behar ziren e, ba, baliabide importanteak gainerako arloetatik. Ja e, adostasun batetara iritei genielarik eta sinatu behar genuenean haikattzera jozuten eta hasi ziren negoziatzen e, opizizioarekin. Karo mm -hmm. Frantzeko gobernuko bateon batek saiatzen e, baldin bada edo egiten badu bere negoziak eta propioa oposiizizioarekin ez dut uste orongo gunean ministro izaten jarrituko zuenik. Bueno, pues, hae hori izan zen hauek saiatu zaitena egiten taka hori guk ezin izan genuen markkatu. Elduen urteko, pentsatzen duzue, orainzina jegitzen alduzula eta erritaren konfiantxea berriz lortzen duzula. Nik uste baiet, aurrekoan oso ez du, ibili ginen eta orain ere zagurezki ibiliko ginen ez du, baina nik pesatzen dut aldaketaren alde boskatu zuen jendeak jarraituko duela boskatzen hori, batez ere erakutsi dugulako betiko partidu Espainiaren arteko alternantik, zia baino, benetako alternatibak daudela. Eta nik guk erakutsi dugula, badagoela gauzak egiteko beste modu bat, eta modu hori gainera dela jatorra zintzoa, eta beraz pesatzen dute hori jendeak ulertuko duela. Eta arremanak, iparaldiarekin, hor, hainit uh, zurtez, uh, iduina baiona haipatua izan da, hori ikusten zitugu hemen Baixena Farroan, eta e, zerbait gehiago pauso batzu eginak izan dira, broseski, iparaldeko jendekin, Baixena Farroko jendekin ere, eta arremanak, uh, zein dutzeko? Bueno, bakizue guk e, anaidetza edo jumlaz, edo delako hori dugu, orain dela urtepilo pilo bat, irurogi garren amarkadatik, baionarekin. Eta Baonarekiko harremanak eztutu ditugu ze azken urteetan zerbait protokolario hutsa bilakatu zen gu benetako esanaia e, eman nahi diogu. E, jean JeanG alcatearegia uzapearekin harreman eztua daukat harreman ona daukat eta orduan aprobetsatzen dugu bestelako gauzak ere egiteko beste maila batetan, elkarteen artean, kultura arloan eta bar eta bar. Eta horretaz aparten, bai nik sentitzen dudala, noski, e, be Nafarroarekin, bastakin harreman, zendua, guaz, esken finan, nire txetik iruñetik atera naiz, eta onaino, izurarenio, etorri naiz, eta naiz nafarrotik atera. Horretaz oso konstientea naiz, pensatzen dut, asko dagoela egiteko, ze gu, bi aldetako Nafarrak, herri bat, herri bakar bat e, garela oso konstientea naiz. Bueno, beraz, beste aldi bat arte. Joseba, atxizon kontent ezuekin eh, mintzatzea gati eta berriz eh, elkartuko gira dut ere Ni ere oso pozik, naferroko, bazter, polit eta zoragarri honetan.